Uzvišenom Allahu onalika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka su salavati i na Allahog poslanika i miljenika Muhammeda, Mustafu sallallahu alihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashaabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana.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 Znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti i tako ga popraviti, a doista je uzvišeni Allah sveznajući, svemogući i mudri. Dragi poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Ramazanski savjeti. Nastojimo uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu što je god moguće bolje iskoristiti ove Ramazanske dane i Ramazanske noći. U ovom blagoslovljenom mjesecu Ramazanu uzvišeni Allah otvara džennecka vrata, zatvara džahnemska vrata, šetane veže u lance čime sve nas postiće da pohrlimo njemu uzvišenom gospodaru sa mnogobrojnim dobrim dijelima, da što je god moguće više činimo dobrih dijela, a se loših dijela i grijeha. Također došlo je u hadisima da uzvišeni Allah uljepšava džennet za vjednike u mjesecu Ramazanu, čime također nas postiče da krenemo prema njemu, prema džennetu i Allahom subhanahu wa ta'ala zadovoljstvu. Zasigurno, ono čime se najbolje teži džennetu, Allahom zadovoljstvu, Allahove blizini, Dijelo bez koga se ništa od spomenutog ne može postići jeste namaz. Nakon dva šehadeta, nakon svjedočenja da nema istinskog Boga, dostojnog obožavanja osim Allaha i svjedočenja da je Muhammed Allahov rob i njegov poslanik, nakon toga najbitniji ibadet u našoj lijepoj vjeridini, islamu, jeste namaz. U našoj prethodnoj emisiji mogli smo da čujemo nešto od odlika, posebnosti ovoga ibadeta. Allah subhanahu wa ta'ala propisao ga je na nebesima, propisao ga je 50 puta. Allaha ga je nazvao imanom u svojoj knjizi. Kada govori o njemu, govori posebno o njemu, dok o drugim dijelima Allah subhanahu wa ta'ala spomnije općenito, Allah subhanahu wa ta'la traži od svih nas da uspostavljamo namaze u svojim kućama, da postićemo svoje porodice i svoju djecu na obavljanje namaza i da ustrajemo u tome. Ne daje nam uzvišeni Allah nikakvo opravdanje, nema validnog opravdanja kod Allaha subhanahu wa ta'la, sve smo pripameti nema opravdanja da ostavimo namaz. I brojne druge odlike o kojima smo mogli čuti u prošloj, Emisiji. Namaz. Uzvišeni Allah jeste propisao je prvo bitno 50 namaza, iz čega se ogleda Allah va ljubav prema namazu, da bi kasnije iz milosti prema namaz manjio taj broj namaza u toku dana i noći na pet. Tako da su svi muslimani, muslimani i muslimanke, muškarci i žene, umno sposobni i punoljetni dužni obavljati pet namaza u toku dana i noći. Svaki musliman i muslimanka koji su umno sposobni, punoljetni, žena koja nije u menstruaciji ili periodu nakon porođaja. Takve osobe njima je stroga, obligatna dužnost svakoj takvoj osobi da obavlja namaz. Da bi se namaz obavio, da bi bio primljen kod Allaha subhanahu wa ta'ala, moraju se ispuniti određeni uvjeti, uvjeti ispravnosti namaza i sam namaz obaviti na određeni način. Prije samog stupanja u namaz moraju se pripremiti uvjeti za njegovo obavljanje, a zatim namaz obavljati na određeni način kako kako je poslanik alaihi salatu wasalam ga obavljao i kako nam je rekao Klanjajte onako kako ste mene vidjeli da klanjam. To je rečeno o sahabima, rekao je svojim drugovima. Oni su ga viđali kako klanja i nama su prenijeli u svojim izrekama, u svojim citatima namaza Allahog poslanika alaihi salatu wasalam od početnog tekbira Allahu akbar do predaje salama, assalamu alaikum wa rahmetullah. Dakle, na takav način trebamo obaviti namaz. Prije svega, što se tiče uvjeta, da bi namaz bio primljen kod Allaha, uvjeti koji se moraju ispuniti prije samog stupanja u namaz, svakako osoba da je muslimanka, da je musliman, da je osoba musliman, dakle muškarac musliman i žena muslimanka da su umno sposobni i da su punoljetni. S tim što se od roditelja traži da ne čekaju godine punoljestva svoje djece pa tek tada da ih postiču na namaz, ne? Došlo je u hadisu da već od sedme godine polahko navikavamo djecu na namaz. Dakle, kada dobiju sposobnost razpoznavanja razumijevanja, zaključivanja, odabiranja, tada od te godine postiču se djeca na namaz i ukoliko budu od te godine djeca obavljali namaz i činili druga dobra dijela, uz Allahovu dozvolu, ako Bog da, imaće od toga koristi, imaće od toga, imaće od toga savapa. Dakle, ova tri uvjeta, da je osoba musliman, da je umno sposobna i da je, znači, punoljetna. S tim da se preporučuje da djeca, ranije od svoje sedme godine navikavaju se na obavljanje namaza. Zatim od uvjeta jeste otklanjanje nečistoće, odnosno otklanjanje nečistoće sa svoga tijela, od dijela i mjesta gdje će se klanjati. Vjernik i vjernica kada žele da stupe u namaz, ukoliko su prije toga doticali nečistoću, moraju sa svoga tijela da ostrane nečistoću. Ukoliko se na njihovom tijelu, odnosno odijelu, nalazi nešto od te nečistoće, moraju odstraniti nečistoću, oprati svoju odjeću, kako kaže Đerlevala, othiabeke fatahir, i svoju odjeću ti očisti, ili u krajnjem slučaju da se zamijeni odjeća. Nama se ne može obavljati u nečistoj odjeći kao što ne smije biti nečistoće na našem tijelu, isto tako i na našem odijelu, na našoj odjeći ne smije biti nečistoće. I također mora mjesto na kojem se obavlja namaz mora da bude očišćeno ukoliko ima nečistoće. Poznat nam je hadis u kojem se spomnje da je jedan od ljudi iz pustinje beduina došao i pomokrio se u džamiju, obavio fiziološku potrebu u džamiji, pa je Allahov poslanik alejselatu sallam naredio da se prospe kofa, kanta, vode na ono što je Beduin, jeli taj, uradio. Zatim, nakon što očistimo svoje tijelo, odijelo i mjesto gdje ćemo klanjati od nečistoće, moramo uzeti abdest. Abdest je jedan od uvjeta i namaza. Nema namaza bez abdesta. Allah ne prima namaz bez abdesta. Ljudi se ismijavaju, pa često znaju pričati viceve, često se znaju šaliti i pitati može se klanjati bez abdesta kada mu kažeš da ne može. On kaže može, ja klanjao. Ama Allah ti neće primiti taj namaz. Došlo je vjerodostojnim hadisima. La yakbelu Allahu salate ahadikum idha ahdete hattajete vada' Allah neće primiti namaz nikoga. Ni od koga neće primiti namaz koji je izgubio abdest, sve dok se ne abdesti. Ne može se namaz obavljati bez abdesta. Abdest se mora uzeti. Kako se uzima abdest? Imaju fardovi, obavezni dijelovi tijela koji se moraju oprati da bi čovjek imao abdest. A to je da se opere lice, Odakle, izniče kosa do ispod brade i od uha do uha, najmanje jedan put, a dozvoljeno je najviše tri puta, najmanje jedan put da se opere lice od vrha čela do ispod brade i od uha do uha. U to također ulazi ispiranje usta i nosa, da se isperu usta i nos, jer kažu učenjaci usta i nosu od lica, pa zbog toga je obaveza i zaprati usta i nos. Zatim, oprati ruke do iza laktova, najmanje jedan put, a najviše tri puta. Međutim, dobro vodimo računa, od vrha prstiju do iza laktova. Od vrha prstiju do iza laktova. Zatim, da se potare kosa, da se potare glava, neki ljudi nemaju kosa, jel? Da se potare glava, najbolje dakle također od vrha čela, odakle dakle izniče kosa do potiljka i nazad da se vrati. To je dakle najbolje. Tako je po sunnetu poslanika, alihi salatu oslan. I četvrto, da se operu noge. Da se operu noge do iza članaka ili da se uzme mesh po njima, da se potare mes po njima i da se svakako prati ovaj redoslid. Ovo je obaveza. Ovo četvero je obaveza. Imaju tu dakle stvari Jeli što je lijepo da se čini prilikom uzimanja abdesta, to je da se tri puta operu šake, zatim da se isperu usta i nos, jeli ovom, ovim redoslijedom da se isperu usta i nos, zatim da se opere lice, zatim ponovo da se peru ruke, međutim, vodimo računa. Onaj koji ih pere tri puta na početku šake svoje, kada hoće da uzme abdesto pere tri puta šake, Drugi puta kada pere svoje ruke mora da vodi računa, da ponovo svoje ruke pere od vrhova prstiju do iza laktova. Mnogi peru od šaka do iza laktova. Ono prvo pranje šaka tri puta, najčešće kako to radimo, je sunnet, lijepo. To lijepo ne može da zamijeni fard. Fard je oprati od vrha prstiju do iza laktova. Dakle, drugi puta kada peremo ruke u toku abdesta moramo oprati od vrhova prstiju do iza laktova. Jel, to je lijepo. Na ovakav način se uzima abdest, na ovakav način, ovim redoslijedom. Onaj koji je izgubio abdest, onaj koji se mora okupati ne može klanjati dok se ne okupa. Ne može klanjati dok se ne okupa. Ko je imao odnos sa suprugom ili koje je izbacio sjeme polucirao imao poluciju u snu ili slično žena nalazila se u mjesecnici prestala joj je nalazila se u periodu nakon porođaja taj period prošao mora se okupati da bi obavljala da bi obavljala namaz dakle sljedeći uvjet je uzimanje amnest nakon što smo očistili svoje tijelo od dijelo, mjesto gdje ćemo klanjati trebamo uzeti trebamo uzeti abdest. Nakon toga kada uzmemo abdest, moramo se propisno obući. Od uvjeta ispravnosti namaza jeste da se propisno obučemo. Kao što kaže uzvišeni Allah: "Jabenii Adama, khudu zinatakum 'inda kulli masjid." Osinovi Ademovi, lijepo se obučite kada hoćete namaz da obavite. Kada hoćete namaz da obavite, lijepo se obucite. ovde uzvišeni Allah kaže hudu, naređuje, lijepo se obucite. Dakle, namaz ne može se obavljati u svakakvoj odjeći. Ta odjeća mora da bude široka. Ne smije da bude tjesna, naročito kod žena, ali nema mnogo razlike ni kod muškarca. I muškarci moraju voditi računa. Često muškarci klanjaju u trenerkama. U uskim pantalonama. Ocrtava se stidno mjesto. U kratkim pantalonama. Kada odu na ruku, trenirka se povuče nadolje. Pa se vidi stidno mjesto odpozadi. To kvari namaz. Takav obavljen namaz je neispravan. Mora da se propisno obuče. Ono što mora muškarac da prekrije od svoga tijela jeste od pupka do koljena od pupka do koljena. Iako, dakle, bolje je da u cijelosti, onaj koji u mogućnosti da u cijelosti prekrije svoje tijelo. Jer je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, smatrao pokuđenim da se klanja bez da na ljudskim ramenima dakle nema ničega. Da čovjek je klanjao gornji dio tijela da on bude u cijelosti otkriven, to je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, smatrao pokuđenim. Dakle, treba što je god moguće više prekriti tijela, ali ovo pogotovo, da je prekriveno širokom i neprovidnom odjećom, od pupka do ispod koljena. Što se tiče žene, ona mora cijela da se pokrije, jer je došlo u hadisu, cijela žena je aurat, mora da se pokrije, izuzev šaka i lica, izuzev šaka i lica, To dakle u namazu žena može da otkrije. Isto tako mora voditi računa i žena da njena odjeća ne bude tijesna i da njena odjeća ne bude providna. Ukoliko se klanja namaz u tijesnoj odjeći, providnoj odjeći, takav namaz je neispravan. Takav namaz Allah neće primiti. Ljudi klanjaju. Mi vidimo u džami svašta. U svakako ovoj odjeći ljudi dolaze i klanjaju. Ljudi klanjaju i kažu, tu vidiš da može. Međutim, takav namaz nije ispravan. Takav namaz nije primljen kod Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim, nakon toga, mora da nastupi namasko vrijeme. Mora da nastupi namasko vrijeme. Nakon što smo očistili svoje tijelo od i mjesto gdje ćemo klanjati, uzeli abdest, propisno se obukli, mora da nastupi namasko vrijeme. Ne možemo klanjati podne namaz prije nego li je nastupilo podnevsko vrijeme. Niti dakle da klanjamo podne namaz nakon što izvakti podnevsko vrijeme. Ne. Svaki namaz ima svoje vrijeme. Kao što kaže uzvišeni Allah u suri An-Nisa in salate kanet alal mu'minine kitabem naukuta. Doista je namaz propisan vjernicima da ga obavljaju u određeno vrijeme. Ne može kad god. Ko hoće da klanja, ne? Već je Allah subhanahu wa ta'la propisao. Kako? Na početku, kada su propisani namazi, pet dnevnih namaza, Melek Džibrijil dolazio je poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve selleme prvi dan na početku svakog namaskog vakta. Došao na početku podne namaza, na početku i ikindije, namaza ikindijskog vakta, na početku akšamskog vakta, jacijskog i sabahskog vakta. Zatim drugi dan, došao na kraju, poodnevskog vremena, na kraju ikindijskog vremena, na kraju akšamskog, jacijskog i sabahskog vremena, zatim ja rekao o Muhammede namazska vremena su između ova moja dva dolaska. Ograničio od kad do kad traje poodnev, od kad do kad traje ikindija, akšam, jacija, sabah. I u tim vremenima se klanja. Ne može kad kod, ko hoće, kako hoće, ne dakle mora da se klanja namaz namasko vrijeme obavljen namaza u njegovo namasko vrijeme je uvjet ispravnosti i primljenosti tog namaza kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim nakon što je nastupilo namasko vrijeme, nastupile na primjer podne ili kinija, hoćemo da klanjamo taj namaz, moramo se okrenuti prema kibli. Moramo se okrenuti u pravcu Mekke, odnosno u pravcu Kabe. Kaba se nalazi u Mekke i mi se okrećemo na tu stranu. Trebamo, sramota je na muslimani u svojim mjestima, ne znaju gdje je, Kibla. Pogledajmo, ako ne znamo, pogledajmo u džamiju. Kako je džamija okrenuta? Pa na osnovu nje odredimo Kiblu. Dakle, jedan od uvjeta ispravnosti, Namaza jeste okretanje prema kiblju. koliko bi čovjek svjesno se okrenuo prema nekoj drugoj strani, namaz mu ne bi bio primljen. I nakon toga zadnji uvjet i spravnosti namaza jeste da se donese nijet. Nakon što smo očistili svoje tijelo od jelo mjesto gdje ćemo klanjati, uzeli abdest, propisno se obukli, nastupilo namazsko vrijeme, okrenuli se prema kibli, Moramo donijeti nijet za dotični namaz. Kada želimo da stupimo u određeni namaz, da klanjamo određeni namaz, moramo da donesemo nijet. Nijet se donosi u srcu. Nijet je čvrsta odluka. Šta znači nijet? Nijet je čvrsta odluka. Dakle, da čvrsto odlučimo da ćemo klanjati povodne, da ćemo klanjati kindiju ili neki drugi namaz. Nije prenešeno od od poslanika, Muhammeda sallallahu alihi wasallam, niti bilo kojeg Halife, Ebu Bekra, Omera, Osmana, Alije, niti bilo kojeg ashaba nije prenešeno vjerodostanim putem da je neko od njih nijetio za namaz ili bilo koji drugi ibadet riječima. Već nije je čvrsta odluka u srcu da ću klanjati taj i taj namaz, da ću raditi to i to dijelo. To su uvjeti ispravnosti. Namaza. Ovi uvjeti moraju prethoditi namazu, ali isto tako svi ovi uvjeti moraju postojati kod čovjeka to samo kraja namaza. Do samo kraja namaza. Ukoliko čovjek izgubi abdest, gotovo namaz je pokvaren. Ukoliko čovjek primijeti na svome odijelu nečistoću, nije primijetio prije stupanja u namaz nečistoću primijeti, Mora da otkloni u toku namaza tu nečistoću ili da prekine namaz. Da skloni nečistoću pa da onda otpočne ponovo namaz. Ukoliko otkrije se stidno mjesto čovjeku, muškarcu ili ženi pogotovo i nastavi klanjati tako otkrivena, njen namaz, je njen namaz je neispravan. Ukoliko se čovjek svjesno okrene od kible, okrene se na drugu stranu pa obavlja namaz, Dakle, njegov namaz je pokvaren. Ovi uvjeti, kao što prethode stupanju u namaz, moraju da postoje kod čovjeka sve do kraja namaza, sve do predaje salama. Assalamu alaikum wa rahmetullah. Zatim, koji su to sastavni dijelovi namaza? Čuli smo uvjeta i spravnosti. Koji su sastavni dijelovi namaza? Iš čega se sastoji namaz? Odnosno, koji su to farzovi, ruknovi namaza? Početni tekbir. Allahu akbar. Je prvi fard u namazu, prvi ruk namaza, sastrini dio namaza. Bez početnog tekbira Allahu ekber nema namaza. Nema namaza. Ne može čovjek stupiti u namaz bez ovih riječi ili s nekim drugim riječima. Ne. Allahu akbar. Dobro vodimo računa. Živi bile. Dobro vodimo računa. Kada izgovaramo ovaj tekbir i ostale tekbire u namazu, kaže se Allahu ek. Ber, ovdje je harf, kaf, ekber. Mnogi ljudi umjesto harfa kaf kažu gajn, ekber. Slušajte, ljudi brzo, ljudi žure, uvijek ne, negdje žurima. Pa ljudi kažu ekber. Slušajte, pratite. Ima čak ljudi koji se petljaju pa hoće da uče ezan, a ne znaju izgovoriti pa govore ove riječi. Subhanallah, Ekber znači ima pogrodno značenje. Allahu Ekber, kada kažemo ispravno Ekber, znači Allah je najveći. Stupimo u namaz i zapostavljamo sve drugo. Allah je najveći i njemu se predajemo. Mnogi ljudi kažu Ekber. Egber znači najprašnjivi, najnečistiji. Allahu ekber. Na ovakav način dolazi čovjek i hoće da klanja. Zato živi bili učimo. Oni koji su preuzeli također brigu nad ovim muslimanima, neka im pojašnjavaju vjeru, neka ih podučavaju najbitnije stvari. Ovo su najbitnije stvari. Dolaze ljudi u džamiju i hoće da klanjaju, na neispravan način stupaju na namaz. Čovjek želi da učini najbolje dijelo u svojoj vjeri i na Pogrešan način, toliko pogrdan način stupa u namaz. Dakle, Allahu ekber. ovde je k, ekber, a ne g. Ekber je Allahu ekber, Allah je najveći. Zatim, nakon toga, od sastavnih dijelova namaza je stojanje. Ukoliko možemo stojati, zdravi smo, nemamo nikakvog opravdanja da sjedemo na stolicu ili slično. Ako nam je teško, bolesni smo, onda imamo opravdanje da klanjamo sjedići. Nakon toga kira et moramo da učimo. Ako nismo u mogućnosti da se podučimo mnogim surama iz Kur'ana, prije svega podučimo se suri El Fatiha i makar dvijema surama, najkraćim surama iz Kur'ana. A sramota je da doživimo starost ili da se nalazimo u jeko mladosti i za sve drugo imamo vremena, ne imamo vremena za Allahovu riječ, za Allahovu knjigu Kur'an. Ne podučavamo se im riječima. Ali ako već ne možemo, zauzeti smo. Podučimo se suri El Fatiha ispravno također. Kao kod ovog početnog tekbira, mnogi muslimani prave greške i dokuće suru El Fatiha. Greške koje mijenjaju značenje. Mnogi ljudi naučili su Fatihu i druge sure iz transkripcije, s latinice kako kažu. Imami ih trebaju posaditi kod sebe na noge, da im na koljena sjedu i da ih poduče makar suri Al-Fatiha i dvijema surama kul kul kul da im bude njihov namaz ispravan. Ne smijemo se poigravati. Greške se u suri Al-Fatiha prave katastrofalne koje mijenjaju značenje. Svaki harf u arapskom jeziku ima svoje izhodište i mora se ispravno proučiti. Mislim da nemamo toliko opravdanja za ove dvije, tri sure. Narošto sura il-Fatih. Kiraet. Nakon kiraeta od sastrinih dijelova namaza jeste ruku, da odemo na ruku, da se pregibamo, da odemo na ruku i da se smirimo na ruku i da na ruku izgovaramo određene dove ili zikrove subhano rabijeladim, subhano rabijeladim, subhano rabijeladim, makar ovaj zikr. Zatim, nakon toga da se vratimo sa rukua, ispravimo i zadržimo se malo u tom stanju. Da se smirimo. A ne, nismo se u potpunosti nispravili, odmah idemo na seždu. Ne, od sastavnih dijelova namaza jeste da se nakon rukua ispravimo i zadržimo. Smirimo se u tom položaju. Zatim, nakon toga da idemo na seždu, Kako je došlo u hadisu Ibn Abbas, radijallahu anhum, Allahu poslanika alihi salatu oslam, je rekao da se seđda obavlja sa sedam dijelova tijela. Ispravna seđda, primljena seđda. Seđda, ukoliko se učini na ovakav način i namaz će biti ispravan. Ne učini se na ovakav način, namaz nije ispravan. Seđda se obavlja sa sedam dijelova tijela. Pa je poslanik alihi salatu oslam pojasnio koji su to dijelovi tijela. Rekao je čelo i pokazao je na nos. Na seđdu mora se spustiti čelo i nos. Da bi seđda bila primljena, da bi seđda bila ispravna, mora se spustiti čelo. Mnogi ljudi kljucaju kada idu na seđdu. Ne dotaknu uopšte čelom seđdu. Ljudi, seđda mora se činiti sa čelom. S čime još? Sa rukama. Moraju se spustiti ruke, moraju se spustiti koljena i moraju se spustiti Noge, nožni prsti. Ima ljudi koji odlaze na seždu, a podignu zadnje noge. Podignu nožne prste. Na ovakav način se obavlja sežda i smiruje se na seždi. Od sastanu dijelova namaza jeste da se smirimo na seždi. Zatim da se uspravimo u sjedeći položaj i da se smirimo u tom sjedećem položaju i ponovo obavimo drugu seždu. Na ovakav način se obavlja ruku. Dakle, stojanje, učenje, zatim ruku, zatim vraćanje sa rukua i smirivanje u tom položaju, zatim odlazak na sečdu, smirivanje na njoj, zatim odlazak u sjedeći položaj, smirivanje u tom položaju, zatim ponovo na seždu. Na ovakav način se obavlja rekat. Prvi, tasnije, drugi, treći, četvrti, zavisno koji namaz obavljamo. I također od sastranih dijelova namaza, kažu učenjaci, jeste zadnje sjedenje, I zadnji tešahud. Tešahud, zadnje učenje dole na sjedenju i sjedenje i nakon toga selam. Predaja selama. Assalamu alaikum wa rahmetullah. Assalamu alaikum wa rahmetullah. Na desnu i na lijevu stranu i također ovim redoslijedom. Ovim redoslijedom mora da se klanja. Ne možemo otići prvo na seždu pa onda na ruku i slično. Ovo je ukratko bilo o obavljanju namaza. Svakako kada iščitavam hadise Allahovog poslanika alejkese salatu selam, tu možemo naići na brojne detalje koje sure je lepo učiti na kojim namazima, koje dove, koje zikrove, koja je to početna dova s kojom se otpočinje namaz, zatim dova koja se dole uči nakon teşehuda, nakon selavata, prije predaje selama i slično. Ali dakle ovo je ono najbitnije na koji način trebamo obaviti namaz. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poduči našoj vjeri, da nam da korisno znanje od kojeg ćemo se okoristiti, znanje koje će nam pomoći da što je god moguće, bolje praktikujemo svoju vjeru, vjeru od koje ćemo ako Bog da sutra kod Allaha subhanahu wa ta'ala imati koristi, zbog koje će nas uzvišeni Allah spasiti džehannemske vatre i uvesti ako Bogda. مولم الله سبحانه وتعالى دعوه برستي مني وما مهمي باشهم ردتلما اسفين بيرنسما مسلمانما مسلمانكما والحمد لله رب العالمين وصلاهما على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته